lehen galdera etxan direndako izanen da. Eskozia eta Katalunia, gaitu dituzue, piskata, gogoetagai bezala, Eskozian eza nagusitu da, Kataluniakoa etzen ofiziala, hain baikoak otte dira eredoriak? E, Arrazoa ez da baikoak izatea ala ez, e, kontua da e, Eskozian adibidez erabakitzeko eskubidea ukandutela, eta naiz eta eza nagusitu den erantzun gisa, e, erabakitzeko eskubidea da garaile agertzen. Eta katruunian aldiz ezta eredu hori nagusitzen, rexeski eh, kontsulta bat izan delako, eta ez egiazko e-referenduma. Zergatik egoera horitarik, eh, aski hurrunda Euskalegia, boroka armatuengatik. Zure ustez, txotietxe best? Ba, boroka ahmatua, bi hurte gelditu da Euskalegian, eta Euskalegia badakizun bezala, da, zera, faxe politiko berri batien sartu da, eh, mugimendu abertzalea, pauskoak ematen ari da urratxez urratx atera bide politiko baten alde, beraz, pentsatzen dugu, uskal erian, beste erri bezala, Uh, erabakitzeko eskubideko bidetik pasatzen dela atera politikoa. Ez da atera bide politiko hori ere ez badimada honartzen erabakitzeko eskubide hori. Oduan, uh, pentsatzen dugu, urtako eko uskal eri ere hori gai hori biziki lotua dela. Uh, Noski iraten duzumezan, pixkat behar behar behar uhungira, baina uhungira gu, uh, nahi behar Hiru kontekstu politiko ditugula, desberdin ditugulako batioan afaroan, besteak komitatea autonomoan eta besteak ipar aldean. Ipar dakizun bezala edugu ezagupen ofizialik ere gaur gaurregun, eh, badakigu eh, mugimendu zabal bat badela hemen eh, eh, eskakizun instituziol berezi baten alde, kolik teritori baten alde, eta hori ere gubernuak ukatu goz gaituela eta horren guruan ere petxatzen dugu hitza erriari eman behar zailola. Txoteetxe best, e, erabak itze eskubideaz goguetatzen alda, e, bake prozesua ahunt gelditu adena unehuntan? Bueno, bai, nuski bai ez, eta azkenean noktu hitza eta noktu hori e, antzinat ere eman erriak. Eta be, be, erriak hori ere eman behar du, modu bere, modu egokienetan erran ahibaitu Hemen e, ikusi dezagun zerbiak dugun, nola jokatu behar dugun, eta hori nola e, sortu indar ahreman bat estatuekin, bai, bai espanola baita, bai, frantzesarekin ere bai, nora sortu behar dugun politiko bat, hori onartelazteko eta hori plantan emateko. Orduan bake e, proxesua edo aterabide politikoaren zerabidea e, estatue blokatzen badi madituzte ere gaur egun, Guk hemen sortu behar ditugu baldintzak eta indakar hemen politikoak oiek mugiazteko. Gure eskudago mugimendua garatzen ari denean, ahitxuetxandi, oartzen gira ego euskal egian gelitzen dela gehien bat gaia e, gure eskudagorekin. Ipagaldean, zer ratik ainitzez gutiago ipatzen da, ez tabaida, baita bat ere, orta norai, no? Bon, Eda, tudaiteko, gure eskudagok badu edatzeko asmoa. Gero egia ez dela oin bertzea gertzen be, bereziki eh, estatus berezirik ez delako eta ez dugulako instituziorik. Eh, eh, eh, eh. eh. eh, zuzen, naikunkeik ez pentziki bat izin gai horren buruz, erraten eh, zu egure esku dago ez dela edatua, baina eh, pasadan ekkainean eh, eh, dur, durangotik irunarat egina izan den gizagatearen inguruan, Uh, Ipagaldeak erakutsi du uh, akazki biziki edar bat uh, Zera mugaz gaindi uh, lotu dezagun uskalegia egindugun uh, kate gizate, gizakea Biziki garantitxuak izan ala, dira e... eta jendetxuak izan dira ere Kopuru, Kopuruaren alitik mintzuginen e, ala ere alai, ala, Ni ala, ere ala, barua ala. betan antolatzen baitzen ere Ipagaldean gehien bat Bai, bai, hori ez dakit, baina genik txatona gen de chois santela, la hue un buste bat jende bildu zen, o la bat koiz batez, e, ba, eta ia, sara, la gainena, bai eta uste dut hori bizki importante izan zela. Eta egun berian hori aste bataintzi naipatzen duzu, egun berian bai. ala ere gutia go agertu zena. Bai, bai, bai, e, hori gira da, izuñarat jende ikutliago joan zela, baina hori ere berrak gogueta bat ere mabakot guk guk, ikusteko nola jokatu behar den eta nola antolatu behar diren horiako gauzak. E, txotia, etxe beti ez zurikin, Eskozia eta Kataluniako adibideak ikusi ikusiz, eraginaukaiten dute horiak Esko Alehian? Abain uski, horiek e, eragina e, ukanen dute uskal egia, maian e, ukanen dute e, Europa osoan, eta azkenean erabakitzeko eskubide hori, autoitamenezu eskubide hori, da eskumen demokratiko bat. E, zabertzaleen edo ez zabertzaleen eskubide bat, da eskumen demokratiko bat. Eta hori, onartu badena, onuko zerek onartzen dutena, eta legaliek onartzen dutena, eta... La antzinean eman adena erri guzia badute dute erabakitzeko eskubidea, logikoki. Hortoan hori eskumen demokratiko bat da, eta ikusten du badakigu, horrek, uh, uh, etorkizunean, oi uh, hartzunak izanen dituna Europa osoan eta uh, Europatik kanpo. Eta hori uh, baknatzeko pixkat, uh, askida ikustea azken, uh, aste berriak ere bai, badugu hemen... Uh, uh, Europatik uh, kilometrotan da noski, mainan kanakian hori uh, ere plantan ematen ari dira. Eta kanakia ezagunantzi, uh, estatu frantzisaren menpe da, eta azte Uh, Holanda kanakian zen, eta errandu ere hori uh, ez kanakian, ez duela oztopatuko ikusiko dugu, baina badakigu kanakian, martxan ematen ari dira da, holako eh, eskumen bat, eta 2018-ako eh, erreferrenduma, ero autodeterminazioa eskubit, zerra erreferrenduma bat, egin behar dute. Ez ote da eskualegira ditzuliz, ahitxoetxandi, utopia, autonomiak diestian, lujalde beresiaren galdia ere ukatoa delarik, parisearen ganik. Bo, e, kontua da erabakakitzeko eskubidea gauzatzea, eta hori eritajak dute erabaki erabakibar. Ez estatuak, ez eta instituzio ofizial batek. Erabakitzeko eskubidea da foro horren gaia, eta hori da eritajak aukeratzen duen uh, desmartsabat. Besterik ez. Erabakitze, eskubidea aipatzen dugularik, e, egia aipatzen da baina jo euskalegian za tiki eta administrazio borgena bere sitatsuna bada nola gainditzen ditzen alda hori eta egiak euskalegi bezala nola emaitzen aluke bereitza e, arkitxoetan di. Ba, orrita precheski forontana aipatuko dutena, bere ziki eskualegiko eragileak, eh? e, izanen dira autetziak eta esplikatuko digute beren, beren ustez hori e, nola gainditzen ditzen alden. Segitu dituzue Eskozia eta Kataluniako referendumak eta Eskoalegian, noiz. Azarroaren oboitabian, Baionako fakultadean autodeterminazioari buruzko forroa, agatxaldeko bietatika inzina, aurkezpen juridikoa eta Eskozia eta Kataluniako adibideak. Jean-Pierre Macias, John Iñárritu eta John Etheringtonekin. ekin. bigarren partean, lehen maingurua, Eskozia eta Katalunia, eta orain, zer. Esther Capela, Erzeko senadorea eta Javier Zerano, Kataluniako gobernuko ordezkariak animaturi. Ondotik bigarren mainingurua eta orain, zer Euskalegian, irumin salarirekin, Patsi Zabaleta, Alain Herriart eta Gipuzkoako Batzariko ordezkari bat. Zatozte denak azaroaren ogeita dian ahachaldeko bietatrika intzina bayonako fakultatera autodeterminazioari buruzko eztabaiden segitzera. Autonomia eraikiel karteak eta Institut de Bahenek antolatulik. Eta eskubideaz foroa antolatzen du autonomia eraikik baita ere uh, Institu Univerziter de Varenek larun batean bai gurekin autonomia eraikikik Tiochechebest eta Institu Univerziter de Vareneko uh, Jean-Pierre Macias da erakaslea hor eta ikasle zila Jean-Pierre argitsu argitzu etxandiala Zuzenketa tipi bat eginen dugu Tiochechebest, zel bururekin antolatzen dituzue, maien inguru horiak Buenas Elbururikin piskat uh, zela, a, asterzia eta erakustia zer den, zela, erabakitzeko eskumena beraz autoetumentza eskubidia zer gana iduen eta zer den hori bat alde batetik hori eh, judiiko uh, aldetik eta gero politiko aldetik ere, me, zela, piskat uh, plantan ematea, hastian egaten genuena eh, uh, maingainan ematea uh, uskal egian hori nola kokatzela den eta hori nola ere Gai hori nola lantzela den eta ematela den Euskal Herriak. Eta bada eskas bat gogoeta gu horren inguruan ahak gitsua etxe handi? Eskaz bat, nahuri? E, Gana du nahi duzu hori joxatu erabakitzea bidaren inguruan. Bada jakintza eskas bat, ezagutza eskas bat? Baina preseski ukandugu hori an, antolatzeko asmoa. Uh, autonomia eraiki eta institu universitar de Bahena artean, zergatik, se badira bi atal, bata uh, universitarioa, beste aldiz gehiago politikoa, eta interesgarria iduritzu zauku, ukaitia bi alde horiek, uh, ausnarketa, aliketa, aliketa, aliketa neutroa izan dadin. Hotean, egitarra uh, dalenik asterketa juridiko bat gehiago, akademikoa, Eta gero bi main guru izanen dira horiek gehiago politikoak, horiek gehiago uh, autonomiaren eraikiren uh, uh, uh, iniciaziatipatik. Oduan uh, lehen uh, partean izanen da azterketa juridikoa, lehen pauso batean autodeterminazioa ze uh, uh, eskubide den, jaazko eskubidea den eta nola plantatzen den hori aurkeztuko digu rampier Maiazek, eta gero bilaen pauso batean autodeterminazioa Eskozia eta Katuniako adibideak preseski. Eta ohja aiipatuko digu e, John niajitu e, ha amageko diputatuak. Z zemanraz garatuuko du aipatuko dela ere, bon, eskozian eza nagusitu uh, salmonde utzi du berekargoaldia, zenta helburua elburu, zuena bebaia pasahastia, eta hori aipatuko da Johnnynin jaituurikin? Ba, John Iñaki eh, baina gehiago beste mainguruan. Lehen mainguruan izanen dira eh, nazioarteko eragileak, nazioarteko ikerle eta politikoak. Eh, Eskoziak ikerle bat, Kataluniako Universitatean ikertzen duena, eh, John Winton. Gero, Esther Capella, eh, senadore catalana, Eskerja Republicana de Katalunia Partidukoa. Eta azkenik, eh, Javier Solano belo, Kataluniako gobernuaren ordezkario ohia Londresen eta orai SNPI parti du Eskoziajan asistente dena. Autonomia eraiki ere parte hartzaire dela, et eh, etxe beste, mogendako ba. uh, um, zuek ere ze parte hartzen muuta ukanen duzuek um, mintsaldietan eta. Hono gehiago antolatzaile gisa izanen gira, eta hor, oh, bopiskat agitxukaipatu uh, duen zela, eta izanen da gero bigarren uh, mainguru bat, eta bigarren mainguru guru horretan, uh, aztertu kudugu gehiago zera, uh, uskalegiaren uh, uh, gaia. Hori eh, gim, ezkumeen, uh, autoetumat eskubidea, nola az, uh, aztertu uskalegiaren. Eta hor izanenditkun komitak, izanendira Patsi Zabaleta, eh? Arrala Arreko eta Nazarroko parlamentaria, e, baita ere Karmelo Holanda, zera? E, ezkerra bertzareko euro-deputatu oia, eta Maria Eugenia Ari Zabalaga, hori Gipuzkoako buru batzareko bosele maidea, eta zera? Euskal Alderdi jeltzareko kidea dena. Eta ipar aldetik, e, zera, autetxi bat, e, komitatu dugu, eta autetxi abertzale bat, ezaguna. Halean iziak, e, zera, e, kontxeio horoko reko kontxe daliadera. Eta oi, ingu, e, inguru hortan, aztertuko dugu, zera, e, hastian erraten duen bezala. Euskal herria, hiru e, errealitateoiteik partitu, zera, e, autoeterminazio, edo herriari hitza ematea nola aztertzen den eta nola hori osatzen den. Eta? Eh? Badakigu, iru errealitatea oso desberdinatela, ez zindera galdera berdina momentu berean pausatu, baina ara ere importanta da, eriare hitza ematea, eta pausu desberdinetan, eta gai, batzutan gai desberdinen guruan ere izatela da, eta orduan hori nolako osatzen da, nolako kokatzen da, eta ze momentutan, eta nora ere ematen dut. Argitzuetan ah, dira ipatut dituzuen um, beraz uh, solaskideetan, denak dira haien erialderaren eh, burujabetzaren aldekoak bai eskoziara catalanak eskualdunak eh, eh, ere bai uh, Azkenean da, eh, erabakitze eskubidaren aldeko eh, aldeko foro bat, unibertsitateak pozizioa artzen du eh, erabakitze eskubidaren alde? Az, az, az, az. dira bai, um, nazioarteko eragile horiek, dira puntako eragileak, eh, senadorre eta bon, asistente batzu, horiek dira bai abexaleak berez, baina pre-seski erranotan bezala antolatzen dugu Institut Universitar de Bahenekin izan adin objektiboagoa. Objekti bi alde izan ditezen eta ola horrekatzen dira berraian artean eta ola aterako da berba erantzun bat neutroa. Kontrako aldea soin izan enda? Kontrakko aldea, da, bon, e, zuzen bide ikuspegitik edo ikuspegi teknikotik diakitek, diakitea e, nola bideratzen den erabiki, erabakitzeko eskubidea. Zenta erabakitzeko eskobideak hainbat problematika ateratzen ditu, eh? e, ez dakigu erialde independente bat nola integratzen den adibidez Europako instituzioetan, eta, ara, horiek or dira trabak, haipatuko ditugun trabak. Kiotie Echebest, zuen mugimenduaren dako, importanta da, el karlanna izaita, universitatearekin, zilegitasun si matek hartzen du beharabak, eskat? Bai, zilegitasun bat, eta idikidura bat ere, pentsatzen dugu bizikien portanta dela, olako gaiak aztertia albezi modu zabalean, eta albezi modu zabalean, eta talde edo egitura desberdinekin, guk beti gandugu, uh, olako gaiak albezi modu zabalean aztertu berdiela, eta pentsatzen dut, orta, a, bide hortatek bizikien tesgarria da, dela, eta idikidura bat, ematen digula ere, ez da Filipe Bidartik galera hori gina-gina konetutia etxe best Generazion des Autonomist baske filma orkestu zelaik Uste duzuzuk militante hoi bezala denborak abertzalen alde jo, joiten duela guaiko oai pasatzen diren gauzak, mintzaldi horiek antroatzen dira badira bideoak edo dokumentalak ataratzen direnak garai batez ez, ez, ez posible izanen? Noske ez ez etzela posible eta ikusten dugu ere Hortik uh, uh, ara uh, guk, de, duela, de la 90 urte edo 20 urte eratzen ginituen edo aldarkatzen ginituen gaiak gaurko modu zabal batean hartu adilela, modu batean, bat direla motu desberdin batean batzuek nabajen batzuekin baina uh, zaba, zabal zabal bate eraikitzen ari da gurei daien inguruan Berezeki, hemen pixkat azken urte uh, ikusi dugun uh, Gaia, istitizuaren inguruko Gaia, uh, gaur egun uh, ikusten dugun ba, mutu zabal batean hartua uh, dela uh, autetxi eta izan diren mobilizazuekin. Uh, azken, azteetan ere, uh, aietere inguruan, egina izan den, elkar izketa, aldarrik apena autetxi, uh, uh, zera eskunetik, uh, esker eta... Uh, Aberzaen arteko ald, uh, aldarrikapen edo uh, ageri atera denak horre erakusten du guk duela hogeita oh, oh, hamag urte erten gineeta hartua direra bai horpresuen uh, uh, gaia adibidea eta nu horur aldarrikatzen den momentu bateean erobbestean amistia bat beharko dela hori due bortero ha ama urte on no, ezzen Et eta gaur horiek ez dila gehiago hitz tabu batzuek. Orduan ekan nahi du hemen gizartea eta mugimendu jendea jendetzea aldatzen ari dela, eta gure idaiak uh, uh, zabaltzen eta gehiago eta gehiago nartuak eta olektuak direra. Gai horiek beraz, uh, aipatuko dira uh, larun batean eginen den uh, foruan uh, eta um, argitzu etxandi, uh, naik parte hartzen aldu foro horretan, uh, bada setasunen jakiteko? Hori da, uh, naik parte hartzen aldu Uh, Ez da izena ematerik, uh, ala, sartzea librea da. Ongi da, egitaragua ikusten e, alda web gune bat ean? Bai. Eh, bai. da, autonomia eraikiren Facebookean eta ere, elarazten dugu hainbat mail elbide horoko gehi, eta Twitter ere bai. Ekskertzen zaitu gaur gitzu baita ere tuteetxe besta. Ekskert. Ekskert.